Як уже сказано, я сів на корабель першого вересня, і в той же день ми знялися з якоря. Спочатку ми попрямували на північ уздовж берегів Бразилії, розраховуючи повернутися до африканського материка, коли дійдемо до 10-го або 12-го градуса північної широти, такий в ті часи був звичайний курс суден. Доки ми трималися наших берегів, до самого мису Святого Августина стояла прекрасна погода. Було тільки занадто спекотно. Від мису Святого Августина ми повернули у відкрите море, і незабаром земля зникла з очей. Ми тримали курс приблизно на острів Фернандо де Норонхія, тобто на північний схід. Острів Фернандо, Залишився у нас праворуч. Після дванадцятиденного плавання ми перетнули екватор і знаходилися за останніми спостереженнями під сьома градусами двадцятидвома хвилинами північної широти, коли на нас несподівано налетів жорстокий шквал. Це був справжній ураган. Він почався з південного сходу, потім пішов назад, і нарешті подув з північного сходу з такою страхітливою силою, що протягом дванадцяти днів ми могли тільки носитися за вітром, віддавшись на волю долі, пливти, куди нас гнала лють стихій. Нічого й казати, що всі ці дванадцять днів я щогодини чекав смерті, та ніхто на кораблі не сподівався залишитися живим». Але наші біди не обмежилися страхом перед бурею. Один із наших матросів помер від тропічної лихоманки, а двох матроса і юнгу змило з палуби. На дванадцятий день шторм став ущухати, і капітан зробив по можливості точне обчислення. Виявилося, що ми знаходимося приблизно під одинадцятим градусом північної широти, і що нас віднесло на 22 градуси на захід від мису Святого Августина. Ми були тепер недалеко від берегів Гвіани або північної частини Бразилії за річкою Амазонкою і ближче до річки Оріноко, більш відомої в тих краях під назвою Великої ріки. Капітан спитав моєї поради, куди нам узяти курс. Через те, що судно долатечу і навряд чи годилося для далекого плавання, він вважав, що найкраще повернути до берегів Бразилії. Але я рішуче став проти нього. Зрештою, розглянувши карти берегів Америки, ми дійшли висновку, що до самих Караїбських островів не зустрінемо жодної населеної країни, де можна було б знайти допомогу. Тому ми вирішили тримати курс на Барбадос, до якого за нашими розрахунками Можна було добратися за два тижні, оскільки нам довелося б трохи відхилитися від прямого шляху, щоб не потрапити на течію Мексиканської затоки. Про те, щоб іти до берегів Африки, не могло бути й мови. Наше судно потребувало ремонту, а екіпаж – поповнення.